Els indignes que acampen a Barcelona des de fa dues setmanes han assegurat que el moviment iniciat des després del 15 de maig continuarà viu, tot i que abandonin la plaça de Catalunya. I és que l'estratègia que segueix a partir d'ara és anar descentralitzant les accions i donant força als barris i pobles de Catalunya. A Tiana, des de dilluns de la setmana passada, hi ha un grup de ciutadans que estan celebrant cassolades a la plaça de la Vila a les 9 del vespre i ara s'han configurat com una comissió. En assemblea han decidit, entre altres coses, organitzar xerrades per arribar al màxim nombre de tianencs possible i per conèixer el fons d'aquesta iniciativa avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana a Amoi Caral i Ariadne Cornador. Benvinguts, què tal? Hola, Hola què tal? bona tarda. Què tal? Doncs anem una mica a explicar això, no? De la gent que ens escolta és veritat que, que al principi va néixer com una iniciativa allò transversal que s'hi va sumar gent de totes les edats, però una mica ha anat evolucionant i s'ha doncs, centrat o la gent diu que és un moviment de gent jove i per tant intentem arribar a tothom a explicar des dels inicis què està passant. I, I per què tot aquest moviment? Sí, bueno, no en sé, no, no, no tenia constància d'això, però si, això, si està creant aquest rumor, jo tenia la sensació completament inversa. Vull negar-ho completament. No no només no és només dels joves, si hi ha quatre persones que no són joves, sinó que cada dia n'hi més. i els dies que he estat a Plaça Catalunya cada dia venen més gent de 55, 60 anys, eh, gent de tots tipus i d'allò. Eh. És a dir, que la indignació no, no té edat, no? Clar, no té edat. És normal que els joves és lo primer, són els primers que tenen aquesta d'allò... que la gent de més gran ja tenen desconfiança, ja ho van fer i això no serveix de res. Inclús gent jove també pensa això. Això és una cosa que és, que és evident que està passant, no? Però precisament per lluitar contra aquesta sensació d'apatia... També sabem que fa molts anys que tots estem veient com va funcionar el planeta perquè cada cop hi ha més descaro i ja no dissimulen com fa 20 o 30 anys, no? el descaro és creixent i, i, bueno, clar, no són els quatre joves o quatre o, i no. Uh -huh. Això és una de les coses més maques que per primer cop s'està aixecant la gent tant de nini i tanta cosa. No, no, és que estem realment indignades. De fet, però això que deia també de la gent gran, ho deia també perquè dins de, de totes les decisions que es van prendre a l'assemblea d'aquí de Tiana, una d'elles és intentar arribar, és a dir, que sabem que és un moviment que està funcionant molt per internet, doncs intentar facilitar també a la gent gran, doncs que potser no té tant d'accés a aquestes noves tecnologies, allò funciona també en paper per arribar a tothom del poble, no? Perquè no es quedi amb el tema de crear el grup del Facebook i que potser és una cosa més restringida, sí, no? Sí, per això hem volgut venir aquí, a la plaça, a, precisament això, a repartir paper, hi ha hagut molta gent gran que s'ha apropat a nosaltres, gent que potser no podrà venir a les 8 perquè són grans, perquè tots es queixen d'alguna cosa, no podrà venir a les 8 o a les 9 o venir a l'Assemblea, els estem convidant que vinguin aquí, que deixin el, seu, el que vulguin dir en una llibreta que tenim per després parlar-ho a l'Assemblea, a nosaltres. I la gent està molt interessada, la gent gran també està interessada i contenta de que els joves prenguem aquesta iniciativa ells s'hi sí, sí, sí, sí, sí afegiran de la manera que puguin, no? la gent gran, però també són indignats i també tenen coses a dir. Hem de dir que, que efectivament, aquest dimarts s'ha doncs, instal·lat una paradeta a la plaça de, de la Vila, aprofitant el mercat municipal i que sí que des d'aquí la ràdio, que veiem cap a baix doncs, com funciona tot plegat i el moviment, sí que anaven veient que doncs, tot el matí doncs, hi havia membres de la comissió i gent doncs, suposo que està vinculada a aquest moviment i que anava responent preguntes, inclús doncs, això, rebent comentaris i, i sumes de, de recolzament. No? Clar, és que bueno, per això és molt important la, la gent més gran, perquè per una per començar tenen més experiència, més sabidoria. Està molt bé que els joves comencin coses, però no, justament volem molt que vingui tothom de totes les edats. Volem nens, perquè els nens tenen una lucides impressionant, no? El, el, o sigui, si l'altre dia a Plaça Catalunya va pujar una nena de 8 anys a dir quatre coses i que es va quedar tothom... Clar, els nens tenen lucides i, i els grans tenen la lucidesc perquè ja han perdut la, la vergonya de quan tens 30 i alguna anys i cuida't amb el que fem. No, ja diuen el que volen i a més tenen l'experiència i la sabidoria d'una persona que ja porta 60 anys en aquest planeta, o 70, o 80, o 402, jo no sé. Hem de dir que amb aquest, amb aquest acte que fies referència doncs també estaven involucrats gent de Tiana a través de la Comissió d'Educació de, de Plaça Catalunya, gent del Cau de Tiana, CAPS, doncs van anul·lar la sessió de, del Cau de, de dissabte a la tarda i van convidar totes les famílies... A que això, traspassessin als seus infants també aquests valors de dir la seva, de democràcia, de, de poder opinar lliurement i tot això és el que es va viure a plaça Catalunya, no? O amb sí. aquesta nena que dius que després va parlar. Sí, exacte que es mago també, com sí. deiem aquesta qüestió d'arribar des dels més petits als me, més grans. Clar, no? perquè som tots, no? O sigui, I totes, eh? recordem el llenguatge no sexista. Eh? I també està molt present això. Allà a eh? Barna, constantment, o sigui, totes les que pujan allà parlen en femení. Uh, no, o totes i tots o, o si només en diuen un diuen totes, perquè són totes les persones o no sé quants segles portem. No sé no passa res si algú diu tots tampoc perquè està inclòs en la manera de parlar uh -huh. i entenem uh -huh. que uh -huh. volem dir tots els humans. però sí sí que és molt important arribar a tothom perquè és que som, som la majoria de gent que o no sé si ja estem indignats o encara no, o no ens ho hem adonat, cada un té el seu procés, el seu temps, la seva manera d'anar obrint els ulls, d'anar-se donant de del que tots més o menys veiem, que hi han quatre que es reparteixen la cosa i que perquè aquests puguin estar rascant-se les figues i el que vulguin, tenen la majoria de la gent treballant de sol a sol esclavitzats o no treballant però precisament al paro i sense un puto duro, perdó pel llenguatge discriminatori en falta d'acte, com la paraula puto, quan he dit puto duro. Eh, i, I clar, pues clar som totes, no? I els nens pues, són els que ens salvaran. En realitat, jo... És que no ho faig per, per mi, no ho faig per nosaltres, ho faig per als nostres fills o per als nostres nietos, perquè sabem que és lent. O sigui, des de Plaça Catalunya i aquí dian, els dies que ens hem estat reunint, és un dels missatges que estem treballant, que és que això es fa a poc a poc. De fet, De fet aquesta és una de les qüestions més importants, que després de dues setmanes treballant i de que s'hagi doncs, parlat els mitjans de comunicació i s'hagi parlat a tot arreu d'aquest tema, la qüestió, la gran pregunta és, sí, però ara què? Ara, això que on va? De quina manera es pot vehicular? Perquè alguns diuen, home, si es creessin com a partit polític, nirien en contra de tot allò que estan criticant. Clar. Què hem de fer ara? Sí Això és el que s'està intentant doncs, consensuar, no? perquè realment és molt complex, molt difícil organitzar això. No, no hi ha una gent que ho munta clarament que són aquests tres no, no hi han els jefes o els profes quan a no hi han els grans els que, Mira, que som... no, no, som nosaltres som tu i jo som eh, saps? Són gent que, que la majoria no tenen experiència en organitzacions de coses així i allà a Barna ja ha passat que s'ha anat creant pues, per, segons les necessitats que anaven sorgint no? eh, llavors, clar, Però és difícil sembla difícil d'imaginar di és... no? doncs aquesta organització sense uns líders Clar, és difícil, sí, no? és difícil pel concepte que tenim assimilat tots en els nostres ments que ens les han empresonat des de petits. Jo vull alliberar la meva ment, no vull dir a ningú que alliberi la seva, però jo sé que jo vull alliberar la meva perquè sé que tinc la ment segrestada o en part segrestada i dia a dia, moment a moment, intento donar-la alliberant i donar-me de quina és la realitat d'un univers on va aparèixer un planeta, que va aparèixer la vida i jo he aparegut aquí. No sé si per això jo he d'estar inclòs en una cadena de treballs i no sé què estic parlant amb les meves filosofades personals i no estic parlant del projecte comú per tant, si sisplau, Ariadne, digues alguna cosa Vinga, Ariane. és veritat que, que això com dèiem, indignats, tothoms de les seves particulars eh, exacte, motius no, per estar exacte. indignat o per anar i sumar-se a aquest moviment no? Per això per mi, que, que, bueno, crec que és molt important que vingui gent de totes les classes de totes les edats eh, a dir la seva cadascú es pot eh, sentir pot recolzar aquest moviment en termes generals, però cadascú som un individu, tots nosaltres, cadascú per separat, i vivim una sèrie de coses i ens indignem amb una sèrie de coses concretes. Aquestes són les coses que volem recollir aquí, Tiana, també molt de cara el que succeeix aquí, Tiana, independentment de que donem suport el que està passant a Barcelona i altres pobles, eh, eh, el que volem és això, que la gent digui la seva, les seves coses particulars, no? a part d'adherir-se als principis de, de tot aquest moviment i uh -huh. tot això. No? I, i, I a partir d'aquestes coses, anar veient què fem, i és com diu el moi, no, no tenim cap mena d'experiència en fer això, ja veurem què em va sorgint, quines aportacions fa la gent, a partir d'aquí Anirem fent Anirem fent. Sí, evidentment clar el que hem dit de que no hi ha pressa però si però cinc pauses o sí sigui, és molt important la calma mantenir-la mm. d'allò tampoc ament no ens adormim, cap, cap on anem no? Aquesta és una cosa clar. bàsica a, a nivell local de Tiana és una de les coses que estem parlant una part de l'assemblea és eh, pues, què està passant a Barcelona com ens connectem amb en Barna, que està connectat amb Madrid, que està connectat amb París, que està connectat amb Grècia, que està connectat amb tots els llocs on estan passant coses, uh -huh. es, va, es parlava també de crear un, un grup de, de contacte amb, amb les assemblees i gent que reuneix amb un gat, amb Esnou, a l'Ella, a Badalona, a, a pobles Fes de Rodolí. No? Fer sí. xarxa, no? Per, per diferents tipus de motius. Si ells fan un acte que necessiten ser més gent, eh, podem estar en contacte i no per diferents motius. Però a part de tota aquesta xarxa de, de connexió amb, amb els veïns més pròxims i amb la gran central que seria Barcelona la plaça Catalunya on s'està allà bombejant com un corazón que s'està se expandient o se contrae li portem propostes o lo que sigui la, el gruix d'Aquitiana creiem que ha de ser realment les propostes que nosaltres vulguem fer en aquest sentit i ja hem dit que durant dues setmanes estarem fent l'assemblea cada dia, després ja decidirem si seguim o si és només un dia a la setmana o com està, encara no està res aprovat, però hi ha diferents propostes. Per exemple, molt aviat es constitueix el nou ajuntament. Si, eh, si podem aconseguir que pel dia que hi ha el, el ple el el de constitució... 7 de juny, és un dimarts, no? Si aquell dia som molta més gent que ara, que a més hem portat moltes més propostes, hem donat molts punts de vista i entre tots hem aconseguit posar-nos d'acord amb quatre punts bàsics per poder anar en el turno de paraules i avisar de que existim, de que som, creiem que hi ha una altra manera també de fer les coses i que, que estem aquí, això és un dels possibles objectius també. Per això volem fer la crida de que vingui la màxima gent possible aquests primers dies perquè necessitem totes les opinions. No? De fet, em sembla que més o menys la participació en els últims dies ha estat al voltant d'una vintena de persones, més o menys, mm, sí. que, que, que al final han acabat sent més o menys les mateixes els, els, tots els, els dies, i per tant suposo que sí que és important aquesta renovació o que es vagin sumant, no? perquè hi ha molta gent de Tiana que sí que passa de manera diària per Plaça Catalunya i que s'interessa, però que sàpiguen mm. també que a nivell local, doncs, també es pot fer alguna cosa, no? Exacte, això és el que pretenem, fer fer coses a nivell local i per tant que la gent està molt bé, tots, m, he anat a Plaça Catalunya els i donc tot el meu suport, però però ara mateix, visc a Tiana, m'interessa fer coses aquí i canviar les coses d'aquí. Per aquí crec que és on es comença. Clar. I entre tots, i des de cada punt, eh, anar canviant tot, una mica des de baix cap a dalt. De fet, eh, suposo que ara fa un mes doncs ningú s'imaginava tot plegat perquè mm. doncs, a través de les xarxes socials està aquella etiqueta que, que se'n diu del Twitter, no? de, mm. de Spanish Revolution, és a dir, una revolució que ha sorgit a Espanya, que va començar a Madrid, després a Barcelona i a altres ciutats de l'estat espanyol i que realment ha eh, és difícil de processar no? per segons quines persones, que tot això estigui passant i que es pugui vehicular que, i que pugui tenir un resultat i que sigui la gent la que Clar. estigui fent tot això no? Sí, és difícil de creure en tant, en tant en quant tu tu creguis o no, no? vull dir, en, em sembla una mica espectacular també que gent que porta molts anys jo he sentit molta gent que xança moltes coses i caixança de que no es fa res per això, quan sembla que s'està fent algun que potser no és la millor manera, que potser no estigui d'acord amb no sé què, clar, és impossible. Justament l'umago d' això és que no estem tots d'acord, sinó que hi ha moltes opinions diferents, però ens estem unint intentant trobar els punts on estem d'acord, no? on, on, uh -huh. on de tots estem d'acord, des de Plaça Catalunya fins als de Madrid, fins, fins als de Kitiana, no? I després ja veure, pues, això, com des de Kitiana hi ha les coses locals que les hem de decidir des de Tiana, no? I és evident que, amb tot el tema de la crisi econòmica, doncs ha motivat que hi hagi més gent indignada que mai, per, per això que deia el moll no? Que, que realment s'està constatant no? que són uns pocs uh, escollits els que al final no són escollits democràticament per la, pel poble els que manen, sinó que són els diners, no? Són els que moven una exacte, mica el món, no? Exacte, exacte, la... la... La... el que mou el món són les persones no els diners, i que això és el que s'ha de tenir en compte quan es fa política i, i és el que hem de fer, jo crec eh, pensar realment què hi ha allà a baix què, què, què... tots sí. nosaltres hem de dir coses aquest hauria de ser objectiu però clar, a la pràctica realment els diners ho manen tot i si els bancs necessiten pasta se'ls dona pasta i, i, i, no? i la tecnologia està amb els diners en gran part. Sort que ara hem fet servir també la tecnologia per a aquesta cosa posar-nos d'acord, perquè la majoria part d'una tecnologia impressionant que estem fabricant al segle XXI els humans està utilitzant-se només per, per generar més guanys econòmics a les empreses que s'ho inventen i no sé, el paleolític algú va agafar dos pedres van picar, van començar a fer tecnologia a partir del moment en què tu dos pedres i piques. Des de llavors fins ara hem evolucionat molt a nivell tecnològic per arribar a fer telèfons mòbils, eh, taules com la que estic seient en aquesta cadira, aquests micros pels que parlo, però això no ha, no ha significat una, en general una millora en les vides de les persones, sinó eh, que quasi tothom segueix vivint igual, treballant 8 o 9 hores al dia per anar a comprar diners, per poder menjar, igual que en el pleolític, que sortien i anaven a caçar, ara no tens el lleó a davant que se't menjarà, però Una altra lleó, sí, és un no? altre tipus de lleó, tens la pressió, tens l'estrès aquest de que la hipoteca, el cotxe, no? I, i, i la cosa de que és que no te n'escapes. No ho sé, sí, no te n'escapes, però igual hi ha alguna possibilitat de poder-nos escapar si realment tots ens ajuntem i diem, ei, això és, això és impressionant, és... Eh, eh, és No, estem molt indignats. No Aquí volem... jo crec que hi havia, que indignats ja ho estàvem des de fa temps, uh, tots, el que passa que sempre cal amb tot moviment que hi hagin unes persones que portin una iniciativa i ho engeguin. I a partir d'aquí que la resta es vagi sumant. Sempre n'hi uns que, que prenen aquesta iniciativa, que diuen, vinga, anem a fer una assemblea a la plaça de la Vila de Tiana. Interessant és després que tots aquells que ja estaven indignats a casa però que no en veien sortida la seva indignació, doncs ara, gràcies a aquests que, que fan prenen aquesta iniciativa si sí que la tinguin. I hem de dir que des del moviment 15M s'han fet moltes coses al llarg d'aquestes dues setmanes però un moment clau va ser el passat divendres amb l'intent de desallotjament per part dels Mossos d'Esquadra i a partir de llavors doncs, també s'ha posat sobre la taula la violència. No? Eh, s'ha doncs, denunciat la violència sí. dels Mossos vers els indignats però, però un cop més doncs, corre aquella paraula de violència que alguns diran homes però algú ho devien fer i els sí. altres diran home però força indignació injustificada, en fi Terrible, o sigui, mm. profunda tristesa perquè ja d'entrada, i un dels primers dies vaig veure a Plaça Catalunya una camparda que deia això eh, que quedi molt clar que no estaven ni una hòstia, diguéssim, o sigui si haguessin hagut pinjos el primer dia que això haguessin sigut portada, va estar molt bé que la primera setmana eh, no es va parlar tant de la campanya perquè perquè clar, ai, a veure si camparan o no camparan el dia de reflexió però a partir del dia de les eleccions durant, de dilluns a dijous es va ningunear la cosa perquè ja bueno, ja estava engegant no, passava, no estava passant res ¿vale? i llavors divendres va haver-hi aquest Cristo uh, catastròfic i d'un nivell surrealista uh, per mi o sigui, que no hi hagués violència no és una anècdota és, és, la, és la base de tots els dies, durant dues setmanes no s'ha vist ni un vidre trencat del corte anglès, ni un cotxe cremant eh? uh -huh. I, i, i és tristíssim que això no sigui portada que si es crema un, un cotxe Uh -huh. Això és portada a qualsevol diari i si no es crema ni se'n parla de... o si sigui, em vaig llegir el dimarts passat l'avantguard i no hi de ni, ni una paraula de lo que estava passant. Que no sigui portada amb... que ja no ha perdut l'actualitat. De... portada em sembla dia, molt bé. Sí. però que en el... tot el té notícies migdia del passat dimecres no diguin res fins al final de tot quevam portir, el banda amb d'aquesta nit va d'això. no haver cap notícia de què se segui allà. Llavors, Quina tra terrible tragèdia durant l'altre dia, el divendres, però al mateix temps, paradoxalment, com sol passar, va, va ser bo pel moviment al el sentit que el mateix divendres a la tarda eh, eh, clar, la això no ho havíem pogut amagar i la resposta, la quantitat de gent a la qual li ha arribat, les imatges que estan difundint, la que diuen que són trucades, que es volen posar, que es gastin el que vulguin posant-se càmeres, que, que contractin els actors perquè els peguin si volen. Però, eh, eh, o sigui, saps, és massa descarat, lo que va passar divendres i no era el Gaddafi o un loco no sé què, és Europa, no, no, no. és Occident eh? és, és Espanya o Catalunya o Barcelona, diga-li com vulguis però, bueno sí, sí perquè, de, de fet, doncs, com, com dèiem, aquella mateixa nit de dissabte hi van haver-hi doncs, etc etc etcètera, etcètera tot, amb tot el tema de la celebració de la Champions, que sí. no era una altra mobilització de molta sí. gent i que llavors allà sí que hi van haver doncs, qüestions d'això, d'una altra vegada brètols que, que ah. estan eh, malmetent el mobiliari sí. urbà, etcètera, etcètera. No? D'alguna manera crec que va, va servir el de divendres perquè dissabte tot anés tan bé, entre cometes, diguéssim, uh -huh. que uh, la gent fos molt més conscient de' què això estava passant, que era tan pacífica la gent que estava allà, perquè durant tota la setmana anterior, d'aquest divendres i dissabte, des de dilluns, dimarts, a l'assemblea de Barna, s'estava parlant de què fer el dissabte, nos vamos o nos quedamos. Sí. Inclús, uh, havien arribat molts missatges de que vindran 40 bojos nois, vindran 300 bojos nois radicals, aliar-la, destrossar-vos al campament. I es va com intentar enfrontar la gent de l'acampada amb la gent del Barça. Diguesim no, sí. creuen enfrontament des del poder, des dels els que tenen el poder, els interessa que Catalunya contra Espanya, immigrants contra, el, no, creuen enfrontament entre allò quan els de d'allà els hi és igual Catalunya o Espanya i, i mica a mica tots, tots som germans dels que estan a Madrid, els que estan a Màlaga, els que estan a Granada, els que estan a València, els que estan a París, els estan a París som els mateixos. Doncs som... bueno, ja un mateix objectiu comú. Hi ha un no? mateix el objectiu i tots som humans del planeta, que han aparegut aquí independentment de on t'agis nascut o aparegut en el planeta, la majoria estem ben putejats. Aquesta és la conclusió no massa bona sí. No? Sí. no, però clar, que, que, que, se, que se sepa no? i dir el que volia dir el Barça que no ho van aconseguir, indignats, indignats, no van aconseguir crear la, la controvèrsia perquè sí. som els mateixos i potser hi han quatre molt radicals que són antifutbol o jo sóc antifutbol perquè el sistema sí, però ara no és el primer que s'ha de canviar i ho sabem, no, no, no ho canviarem d'avui per demà si el futbol eh, m'ho ve tant la qüestió és que molta gent segueix al Barça i molta gent està indignada i són els mateixos uh -huh. hi havia molts cartells a Catalunya de culer indignat soc sí. indignat i sóc soc perquè no és, no, no no és sóc, una contraposició no, no, o com exacte. quan van dir la ciutadania avui ha donat eh, el seu recolzament als indignats com? no són dues coses diferents saps? Sí, sí. Allà, jo per exemple hi vaig anar el divendres a la tarda a Barcelona com a resposta al que havia succeït allà a divendres però no com a ciutadana, sinó també com a indignada, el que passa que potser fins llavors no hi havia anat i allò em va remoure bastant, no? Uh -huh. O sigui que tens aquella sensació de que has de recolzar eh, no només amb el teu sentiment, que ja el tens, ja estàs indignat, sinó que has de fer alguna cosa més. Està bé també que això que, que matisem, no? que no hi ha una diferenciació entre indignats i ciutadans, Exactament. sinó que són els ciutadans els que estan indignats. Mm, Estem, clar, no? Clar, van intentant... no, no, no per no estar allà, eh, acampat, cada nit, no, deix, no, no deixes de ser indignat. Intenten potser separar, classificar, etiquetar els indignats. Pum, ja els tenim. No, no, no. És, que és una trampa, allò de les paraules. No? Hi ha indignació i s'ha triat aquesta paraula que... que... No sé si que ve d'un llibre, no? a més, sí, funciona. i funciona... Però és que som els ciutadans, som els del Barça, som els treballadors de la neteja que hi han passat un comunicat dient com els van utilitzar i van treballar sota coacció el divendres que els, amb amenaces de despido, gent que igual té tres nens a casa i no es pot jugar a la feina i han d'anar a treure les campartes perquè els Mossos els diuen que treguin les campartes. Mm. Saps? Som els mateixos. Bé, eh, ja per concloure, hem de dir els objectius de Tiana allò per fer la crida última hem dit que tota la gent interessada en sumar-se, en dir la seva i formar part de, de la comissió ho pot fer cada dia a les 9? A partir de les 8 ja estarem per aquí, vale. a, a, per començar-nos a trobar... Mm, tan, parlar, parlar, nos és important sí, també... Sí, no ens coneixem tots, som quatre sí. gats però també hi ha molta gent que no ens coneixem, no... no a, a, a, i llavors a les 9 és la cacerolada, un quartet d'hora i a un quart de deu comença l'assemblea, cada moment hem dit una durada aproximada d'una oreta Màxim, segons es vagi... per no allargar-ho tampoc no veient. A parlarem amb això dels horaris, una de les coses que hem anat eh, rebent de propostes de la gent i que és, és així mm. és que molta gent no li va bé aquesta hora, per qüestions nens, sol, és Clar. una hora dolenta S'està debatint a l'assemblea, a veure si eh, fem una trobada extraordinària a part de la que fem cada dia si el dissabte fem una trobada a les 12 o algo, no, no m'ho hagi de dir ho encara, ja t'ho faríem saber bé, sí. quan ho haguem pactat, però intentar fer una trobada per tota la gent que no pot venir... Per arribar més gent, no? Nivell... Exacte. I per a sí. bueno, que vinguin, per lo que dèiem de l'objectiu final, que segurament serà venir el dia de la Constitució de l'Ajuntament per aviar si ho haguem algú, i, bé, bueno, això, animar la gent a que vinguin aquí, Tiana, i també vull dir a qui no hagi estat a Barna o qui hi hagi passat 10 minuts perquè anava a fer un recado, que si costin un rato en calma, si tens una tarda, passeu perllà amb tota la calma, fer una volta a tots els estants que hi han a la cacerolada i a l'assemblea a les 10 que fan allà quan s'acaba la cacerolada, perquè és, és molt gran el que està passant. I jo fins que... jo estic una setmana a anar-hi, ha gent que n'ha trigat dos, ha gent que n'ha trigat tres, hi gent que no hi anirà, mm. no passar res, eh, tampoc. Jo dic, a nivell personal... Que val la pena. Vull fer una crida que val molt la pena, perquè és útil per la revolució, que el estan teu cos estigui coses, allà Estan passant coses allà I, i és, és útil per tu mateix, perquè és energètic Jo, jo a mi em, em vaig quedar a mitja hora de pell de gallina Mhm, uh mhm -huh. uh -huh. Bé, doncs, com dèiem, queda feta aquesta crida i ens estareu informant de, de, de totes les, no, les novetats de la comissió de, de Tiana. I res, doncs, que hi hagi molta sort, moi caral i Ariadne Cornadó, moltes, moltes gràcies. gràcies. Gràcies a vosaltres, Ràdio Tiana, i última cosa que vull dir és que sí. un món millor és possible i necessari. Clar que sí. Aquí queda dit. <laughs> bé, que vagi bé. bé. Adéu.